Метелики Метелики – це літаючі комахи, здебільшого з яскравими крилами. У своєму розвитку метелики зазнають чудесних перетворень – метаморфоз. На світі існує близько 170 тисяч видів метеликів. Вони утворюють групу комах, яку називають загоном лускокрилих. Крила метеликів вкриті тисячами крихітних лусочок які по-різному відбиваючи сонячне світло, надають їм яскравого забарвлення. Денні метелики. Більшість метеликів літає вдень, і крила їх яскраво забарвлені. Коли вони відпочивають, то складають крила за спиною. Метеликів витончене тіло і тонкі вусики з потовщенням на кінцях, якими вони вловлюють запахи. Монарх, капустянка, голуб'янка та Павичеве око належить до різних видів денних метеликів. Нічні метелики Більшість нічних метеликів скромно забарвлені. Вони літають у сутінках чи вночі. Їх вусики та щільне тільце густо вкриті волосинками. Відпочиваючи, такі метелики тримають свої крила розкритими. Передні крила у нічних метеликів часто з'єднані із задніми крихітними волосинками що діють як гачки, бражники, совки, стягивки, усе це різні родини нічних метеликів. Червоний метелик-ведмедиця і пістрянка, хоч забудовують тіла і нагадують нічних метеликів, яскраво забарвлені і літають у денний час, сприймаючи світ. Дорослий метелик добре бачить своїми великими очима, його вусики вловлюють запахи квітів і фруктів, а також запах шлюбного партнера. Більшість видів метеликів живеться квітковим нектаром, який всмоктує довгим хоботком. Потомство Після спарювання самки метеликів відкладають яйця на рослину, якою живитиметься їхня гусінь або поруч з нею. Гусінь реп'яшниці любить чортополох, тоді як зелена дубова листовійка віддає перевагу листю дуба. Жити, щоб їсти. З яєць метеликів вилуплюються безкрилі червоподібні личинки, які називаються гусінню. Їх основне заняття – їсти. Велике скупчення гусені може завдати серйозної шкоди посівам. З моменту появи на світ – з яйця і до перетворення в дорослого метелика гусінь 4-5 разів скидає свою шкуру. Линяє. Тривалість життя. Більшість метеликів живе тільки один сезон і, залишивши потомство, гине. Деякі, як от Павичеве Око і Монарх, зимують уже дорослими особинами. Головні денні вороги метеликів – птахи а нічні кажани. Період розмноження цих комах у помірних широтах настає весною чи влітку, хоч тропічні метелики можуть розмножуватись будь-якої пори року. Усе змінюється. Коли гусінь готова до того, щоб стати дорослою особиною, вона вступає в стадію лялькування. Одні оточують своє тіло коконом із шовкових ниток, Інші перетворюються в лялечок, вкритих жорсткою оболонкою. Всередині такої оболонки організм гусені поступово перебудовується. Через кілька тижнів лялечка розкривається, і на світ з'являється метелик. Ілюстрації. Від яйця до метелика. Самка метелика-монарха відкладає яйця на листі молочаю. Через тиждень з кожного яйця з'являється гусінь. Спочатку вона з'їдає оболонку яйця, потім починає живитися рослинами. Коли гусінь виростає, вона перетворюється в лялечку. Всередині лялечки комаха зазнає метаморфоз – перетворень. Більшість її органів при цьому руйнуються, а замість них формуються нові. Перш ніж із лялечки з'явиться метелик. Увесь цикл перетворення від яйця до дорослої комахи займає близько 5 тижнів. Перше. Самка метелика-монарха відкладає кубку яєць на листя молочаю. Друге. З'явившись з яйця, крихітна гусінь відразу ж береться до їжі. Росте вона дуже швидко. Третє. Доросла гусінь починає виробляти шовковисту нитку. Обмотується нею і міцно прикріплюється до гілки. 4. Гусінь скидає смугасту шкурку і стає лялечкою. Тепер вона нерухома і здається неживою. 5. У середині лялечки повільно формується нове тіло комахи. Нарешті оболонка лялечки розкривається і з'являється новий метелик. 6. Метелик прикріплюється до сучка. Звісивши крила, щоб гемолімфа, рідина, яка замінює кров, наповнила їх жилки. Сьоме. Коли крила висохнуть і затвердіють, метаморфоз завершено. Метелик може літати. Голуб'янка красива була майже знищена колекціонерами через своє вражаюче забарвлення. Плями на крилах денного павичевого ока, здатні відлякати невеликих птахів. Гусінь метеликів із родини Німфаліт, вкриті колючою щитиною, яка захищає їх від ворогів. Вітрильники – великі, яскраво забарвлені метелики, поширені в Північній Африці та Євразії. Капустянка – дуже поширена. Її гусінь живеться, зібравшись групами. Найбільше вони люблять капусту. Гусінь Бражника в момент небезпеки стає схожою на змію, щоб збити з пантелику ворогів. У п'ядака світлі вкриті сірими плямами крила, що дозволяє йому маскуватися на деревній корі серед лишаїв. У тропічних метеликів родини Морфід розмах крил може досягати 28 см. У гусені бірючинового Бражника на задньому кінці тіла є щільний виріст у вигляді зігнутого рога.